Розмова. Роган бачив його і водночас не бачив. Першим його відчуттям був гнів на Горпаха, який учинив так брутально, даючи йому право, а точніше, обов'язок ухвалити рішення, скувавши його обіцянкою, а водночас наперед беручи на себе всю відповідальність. Роган знав його достатньо, тому не сумнівався, усе це було продумане, і тепер нічого вже не змінити. Секунди спливали, і треба було вирішувати, замить. Тепер а він нічого не знав. Усі аргументи, які так охоче кинув би Астрогаторові в обличчя, котрі складав для себе наче залізні цеглини під час нічних роздумів, тепер зникли. Четверо людей не жили, майже напевно. Якби не це майже, не треба було б нічого обговорювати, аналізувати. Вони просто відлетіли б на світанку. Але тепер це майже почало в ньому розростатися. Доки був поруч із Горпахом, вважав, що повинні негайно стартувати. Тепер відчував, що такий наказ він не віддасть. Знав, що це був би не кінець справи Регіс, а її початок. Це не мало нічого спільного з відповідальністю перед базою. Ті четверо людей залишились би на кораблі, і вже нічого не було б так, як раніше. Екіпаж хотів повертатися. Та він пригадав свою нічну мандрівку і зрозумів, що за якийсь час вони почали би про це думати. А потім і говорити. Сказали б. Бачили? Покинув чотирьох людей і стартував. І нічого, крім цього, не рахувалося б. Кожен із них мусив знати, що інші не покинуть його за жодних обставин. Що можна програти все, але треба мати екіпаж на борту, живих і мертвих. Цього принципу не було в регламенті. Проте, якби так не діяли, ніхто б не міг літати. «Слухаю», – сказав Горпах. Він відклав машинку і сів навпроти нього. Роган облизав уста. Треба спробувати. Що? Знайти їх. Сталося. Він знав, що астрогатор йому не заперечить. Тепер він був абсолютно певним, що Горпах саме на це й розраховував. і розраховував. Він зробив це навмисно, щоб не бути самотнім, зважившись на ризик. Тих. Розумію. Гаразд. Але нам потрібен план. Який спосіб розумний? Розумними ми були досі, сказав Горпах. Результати ти знаєш. Можна щось сказати? Слухаю. Сьогодні вночі я був на нараді стратегів. Тобто чув. Зрештою, це не суттєво. Вони розробляють різні варіації анігіляції хмари. Але ж завдання полягає не в тому, щоб її знищити, а щоб відшукати тих чотирьох. Тому при антипротоновій атаці, якщо навіть хтось із них досі живий, то з другого такого пекла не вийде точно. Ніхто. Це неможливо. Я теж так гадаю. Спроквала мову астрогатор. Ви теж? Це добре. І що? Горпах мовчав. Чи вони... Чи знайшли якесь інше вирішення? Вони? Ні. Роган хотів іще щось запитати, але не зважився. Слова завмерли на вустах. Горпах дивився на нього, наче чогось чекав. Але Роган не знав нічого. Ті командир припускає, що він сам на власну руку зможе вигадати щось досконаліше за всіх учених, кібернетиків і стратегів разом з їхніми електронними місками. Це було нонсенсом. Однак той терпляче дивився на нього. Помовчали. Краплі води монотонно крапали з крана, незвично лунку в цілковитій тиші. Із цієї мовчанки між ними народилося щось, що холодом війнуло по щоках Рогана. Далі все обличчя, тобто шкіра на ньому від шиї через щелепи почала стягатися, ставати мовби затісною, коли він дивився на повиті сльозами, невимовно старі зараз очі Горпаха. Він уже не бачив нічого, крім цих очей. Він уже знав. Командир помалу кивнув головою, ніби сказав: "Так, розумієш?" питав погляда строгатора. "Розумію", відповів поглядом Роган. Та в міру того, як це переконання ставало в ньому дедалі очевиднішим, Відчував, що цього не може бути, що такого ніхто не має права вимагати від нього, навіть він сам. Отож далі мовчав. Мовчав, але тепер, уже вдаючись, що нічого не здогадується, що не знає. Він хапався за наївну надію коли нічого не буде сказане вголос, то те, що перейшло з очей в очі, можна заперечити. Можна збрехати, що це помилка, бо, розумів, відчував, що горпах ніколи сам йому такого не скаже. Але той бачив це. Бачив усе. Вони сиділи нерухомо. Погляд Горпаха зм'як. Він уже висловлював нечекання і не змушував до відповіді. В ньому було лише співчуття, наче казав «Розумію, добре, нехай так». Командир опустив повіки. Щемить, і це невимовно зникло б. обидва могли поводитися так, ніби нічого й не сталося. Проте цей відведений погляд вирішив справу. Роган почув власний голос. «Я піду», – сказав він. Горпах важко зіткнув, але Роган, охоплений панікою, яку викликало в ньому сказане слово, не зауважив цього. «Ні», – сказав Горпах, – «так не підеш». Роган мовчав. «Я не міг тобі цього сказати», – пояснив астрогатор, «ані навіть шукати добровольця. Не маю права. Але тепер ти сам знаєш, що ми не можемо так відлетіти. Тільки одна самотня людина може піти туди. І повернутися. Без шолома машин, без зброї. Роган ледве його чув. Тепер я викладу тобі мій план. Обдумаєш собі. Можеш його відкинути, бо все це ще залишається між нами обома. Я собі це уявляю так. Кисневий апарат із силікону, ніяких металів. Вийшли туди дві розвідувальні машинки, без людей. Вони притягнуть до себе хмару, яка їх знищить. У той самий час поїде третя машинка з людиною. Власне, в цьому найбільший ризик. Власне, в цьому найбільший ризик. Треба під'їхати якомога ближче, аби не втратити часу на марш через пустелю. Запас кисню вистачить на 18 годин. Отут у нас є фотограми всього Ярої околиць. Вважаю, що не слід йти дорогою попередніх експедицій Краще під'їгати якомога ближче до північного краю Плоскогір'я і звідти пішки спуститися скелями до горішньої частини ощелини. Якщо вони десь і є, то лише там. Так вони могли уціліти. Місцевість важкодоступна, багато гротів і розщелин. Якби ти знайшов усіх чи лише когось із них. Власне, як їх забрати? Запитав Роган, відчуваючи якесь химерне задоволення. У цьому місці план похитнувся. Як легко жертвував ним Горпах. У тебе буде відповідний засіб, який трохи запаморочує. Зрозуміло, він знадобиться лише тоді, коли віднайдений не захоче йти добровільно. На щастя, вони можуть в цьому стані ходити. На щастя, подумав Роган. Стиснув кулаки під столом, обережно, щоб Горпах не помітив. Він зовсім не боявся, ще ні. усе це було надто нереальним. У разі, як би хмара... «Зацікавилася тобою. Мусиш нерухомо лягти на землю. Я думав про якийсь препарат на цей випадок, але він діяв би зі значним запісненням. Залишається лише той захист голови, той електричний симулятор, про який говорив Сакс». «Чи щось подібне вже є?» – запитав Роган. Гурпак зрозумів прихований сенс його питання, але зберіг спокій. «Ні, але це можна зробити протягом години. Сіточку сховано у волоссі. Апарат, якщо генерує ритми струму, буде вшитою у комір комбінезони. Тепер дам тобі годину часу. Я б дав більше, але з кожною наступною годиною шанси на їхній порятунок зменшуються. Вони вже і так мізерні. Коли ти вирішиш? Я вже вирішив. Бовдуре. Чи ти чуєш, що я тобі кажу? Це було лише для того, аби ти зрозумів, що нам іще не можна стартувати. Але ж ви знаєте, що я і так піду. Не підеш, якщо я тобі не дозволю. Не забувай. Я тут іще командир. Перед нами проблема, стосовно якої будь які амбіції відходять на задній план. «Розумію», – сказав Роган. «Пан не хоче, щоб я чувся змушеним? Гаразд. Якщо так, але те, що говоримо надалі, підлягає нашій домовленості. У такому разі хочу знати, що пан зробив би на моєму місці. Поміняємося. Навпаки, ніж хвилину тому». Горпах помовчав. «А якби я тобі сказав, що не пішов би?» «То і я не піду». Але знаю, що пан скаже правду. То не підеш, правда? Ні-ні. Знаю, що це не потрібно. Астрогатор підвівся. За ним став і Роган. Пан мені не відповів. Астрогатор дивився на нього. Він був вищим, значно більшим і ширшим у плечах. Його очі знову стали такими стомленими, як на початку розмови. Можеш йти, сказав він. Роган автоматично виструнчився і повернув до дверей. Тієї миті Астрогатор зробив такий рух, ніби хотів його зупинити, взяти за плече, але Роган цього не помітив. Він вийшов, а Горпах застиг нерухомо біля дверей, що зачинилися, і довго стояв.